Вона розлютилась, і тоді все почалось. Миколку обізвала виродком, сином алкаша. Кременю почала натякати про тебе і Богдана. Знову згадала Богданову матір, і вони не витримали. Я й сама ледь стримувалась. «Ти вже, Громова, певно, згадалась що то Миколка з Кременем її зґвалтували і вбили. А я все бачила і чула. Я не злякалась, не втекла і не зупинила їх. Я раділа разом із ними, коли вона пищала від болю. Я боялась лише одного, аби вони її не випустили. Я раділа, бо знала, що Миколка вже не піде до Мареєвої. Наступного дня я усвідомила, який козир отримала. Тепер я знала таємницю черевичного. Я зібралась із ним поговорити, розповісти, що все знаю, але ніколи, ніколи його не здам. За моїми Сподіваннями, після того Миколка мав роззути очі, побачити, хто по-справжньому його кохає, і нарешті забути Мареєву. Але я вирішила відкласти розмову. І не помилилась. Минав час. Вони класно прикидались, удаючи, ніби шукають убивцю. А потім почалося... «Наше полювання на панька. Вони цькували панька, а я вже здогадалась, що вони збираються зробити. Я тупенька та сіренька мишка, яку ніхто ніколи не сприймав серйозно. Потім Миколка клявся, божився, що вони з Кременем ні про що не домовлялися. Мовляв, панька – вбили ненавмисно, захопившись. Але цим брехунам мало віри. Я досі не можу сказати напевне, чи дізнався про все це Богдан. Миколка щоразу бреше про інше. То твердить, що Богдан їм сам наказав таке вчинити, то, що він ні про що не здогадався, бо дурень, яких мало. А нещодавно заявив, що Богдан щось таки втямив, тому і втік, піджавши хвоста. Тоді всі порозбігалися. Микола теж утік від мене. Одним поїздом приїхали до Києва вступати, а він попрощався і ні листа, ні дзвіночка, я дізналась його адресу, підловили під гуртожитком, а ця наволоч послала мене подалі. Тоді я розлютилась і заявила, що все знаю, і якщо він не одружиться зі мною, піду в міліцію. То була помилка. Краще було вимагати грошей. Кремінь потрусив би татка. І Миколка щось... Знайшов би, але я кохала його. Уляна потерла очі. Читати на один почерк було важко. Літери накочувались одна на одну і сплітались, як павутина. Також чому Микола одружився з Миршовою, подружкою дитинства, яку ніколи не любив, замість того, щоб знайти собі когось кращого. Перший рік усе було чудово. Микола був уважним, називав мене коханою Надійкою. Я народила Наталку. Він, щоб забезпечити родину, зайнявся бізнесом. Я думала, що життя склалося. Аж раптом він наче з ланцюга зірвався. Одна коханка, інша – не ночував удома, почав мене бити. Я погрожувала міліцією, він ненадовго заспокоювався, приносив квіти, бавився з дитиною, а потім знову за своє. Мій шлюб став пеклом, а все завдяки тобі і твоєму Богданчикові. Він усе більше розперізувався. І в усьому винувати в мене. Це ти мені зіпсувала життя, суко, через тебе я з глузду з'їхав. Ми дійшли до краю. Я ховаю синці і порізи під довгими рукавами і окулярами, дочка постійно плаче. Розлучатись він боїться. Думає, що тоді я донесу на нього. Отак і живемо. А нещодавно об'явилась твоя сестра. Вона все знала про панька. Все. Але вони з Володькою думають, що ти невинна. Що-то не ти їй розповіла, а я. А як же? Ти у нас правильна. Тонька їх шантажувала. Хотіла грошей і Миколка вирішив її убити. Я сама чула, як він говорив про це Володці. Тепер ти візьмешся за цю справу. Не сумніваюсь. Він помітив, що я підслуховувала та здогадалась про Тоню, і тепер обіцяє мене вбити. Я знаю, він на це спроможний, тому такий самий лист я напишу Мареєві, і обидва, твій і її, віддам хорошій знайомій. Вона пообіцяла надіслати їх, коли зі мною щось станеться. Якщо отримаєш його, допоможи мені помстись за мене цим виродкам. Ви з Богданом перед усіма нами в боргу» в Маринчиному листі мої свідчення. Я все продумала і завірила їх у нотаріуса. Зв'яжись із Мереєвою і помстись за мене. Бувай, Надя. П.С. Може, все і обійдеться, бо я цю наволоч попередила, що підстрахувалась. Тепер Усе стало на свої місця. Ось чому Черевичний, обшукував квартиру Мареєвої. Він шукав лист із свідченнями. Ось за що вбили Марину. Ось чому хотіли позбутися її. Черевичний вирішив, що вона вже отримала цього листа.